Про що ти говориш? Мені й досі здається, ніби все це якась сонна маячня або театр абсурду. Ти звик сидіти у своєму степу і не маєш уявлення, що таке життя. Про життя я свідомо не хочу думати сьогодні, бо переді мною братова смерть. Ще раз нагадую тобі, що це смерть мого чоловіка. Саме тому я і хотів тобі сказати найголовніше. Бо все інше дріб'язок і суета, і урядова комісія, і її так званий голова, і всі оті розмови про ввічнення. Річ у тім, що в мене є марків Заповіт, за яким. Заповіт у тебе? Так, так. Цілком законний, завірений нотаріусом з гербовою печаткою, одним словом, документ. Документ? Про що? про те, що Марко велить на випадок смерті поховати його за шматківці на сільському кладовищі поряд з батьком Федором Смієном і ніяких байкових кладовищ, ніяких урядових алей, ніяких трибун і казенних промов. Сироті я сказав про це. Дивно, що він тобі нічого. Кімната була велика, я сидів на значній відстані від своєї невістки, але Марсель, підвівшись з дивана, відійшла ще далі від мене, мов, от зачумленого, і вже звідти прошепотіла, просичала ненависно. «Це ти його змусив. Я знаю, це все ваші селянські душі». «Що ж», – сказав я спокійно, – «що до селянських душ, може ти і не помиляєшся». Махно на своїх прапорах писав Ми селяни, ми людство. Шкода, не прочитали тоді цих написів, а щодо того, що я змусив Марка, то ти ж його повинна б знати краще, ніж я. Коли він чого не хотів, то не хотів і не було ради. Я не буду гарікати і все. Його заповіт це його заповіт, а не мій. Я завжди ненавиділа тебе, ледь чутно прошепотіла вона вже від дверей, а тепер зненавиділа навіки. Мені лишалося тільки безрадно розвести руки. Не даремно ж я питав тебе про культуру. Культуру ненависті ви возвеличили і піднесли, здається, до планетарних масштабів. Соціалістична культура ненависті. Все, що втрачало людські виміри, негайно ставало соціалістичним. Соціалістична демократія, соціалістичний гуманізм, соціалістичний реалізм, і любов та ненависть теж соціалістична. і обряди соціалістичні, народження, іменини, весілля, навіть похорони. Може, на Маркана йшло якесь просвітлення, і він захотів бодай після своєї смерті втекти від цього так званого соціалістичного способу життя від урядової алеї на столичному кладовищі від ти ждав Маркерівої смерті, жорстко промовила Марсель. Ти хотів його смерті, щоб отак знущатися. Вона вискочила з кімнати, хряпнувши дверима, і я не міг ні виправдитися, ні заперечити, ні пояснити. Перед лицем смерті ми всі безрадні і безсилі, а смерті найближчих і найдорожчих людей вже давно душили мене, мов зашмург на шиї. Зима тоді, мов би, вивергавши всі свої сніги на смерть Сталіна, була ніяка. Ні снігу, ні морозу, не все невиразне каламуть над степами, на землі і на небі, хоч в душах наших жили надії. А всі ждали змін, вже пролунали кремлівські обіцянки Малінкова і Хрущова, а вже сухо, Тріснули постріли, що поклали край мерзенному Берії. Англія провела випробування своєї першої атомної бомби. Отсон і Крік відкрили структуру молекули ДНК. Пікар на Батискафі Трієсти спустився на дві милі в океанську